Berrien tenure azurikine panzo irigarai eta sparneko asketa ondarkin tegia dute. Azkenian eranen dute honen kontra espaldiuntan burrukatzen zirenek ekainaren lehenian zerratuko dela jakinara ziduatzo biltagarbi sindikataka erabaki hori azken egin egindiren haintzinatze tekniko eri esker posiblizan dela esplikatuko dauko Martin Bizotaka kargu eta ordezkaritzak berriki banatu dira akitaniako eskualde berrian besteak beste mendiari lotuak diren sailak bere gainukanen editu anje zenten Marie, Landibartar kontxeilari berriak, berak aurkestuko dauzkigu. Eta frantxeas administrazioniaren benpediren izkuntza gutituen foroa prestatzen ari da endaian, Euskararen hilabeteakari, marxoaren emezorzian, Aljazea, Bretaña, Korsika, Oksitania edo Kataluniatik eto riko dira obrezkariak. Alors <t> en vigilineix sur les cataliens Sorti temperatura le mentoko golena ka hameka inguruan grad de lenin guron biskitapa toa et a eurichua ostegun hau Bilta Garbi sindikatak azparneko ondarkinen luchperatzeko asketa izeneko zentro ezaguna, etxiko du eldu daen ekainaren leheniana. Orotara, tehirurgoita amabi mila tona ondarkin luchperatuak ziren asketan, Martin Bizota, Bilta Garbiko presidentak du berria eman atzo. Marka Forestie.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 Eléctrica Edo berotasuna ekoiztua izanen da enpresentzat presentzat hauekin, awekin lurperatze txipituko dira ondorioz bai Mendizka bai Salua gabe zentroantzat Martin Bizota biltagarbi sindikatoko lehendakaria Alors ce qui du site ba sicio aktibitatea ekainaren leenean amaituko da konponbide satisfagarri bat atzeman baitugu ekologiko kieta ekonomiko kiere ekonomi Ezinen aipatu teknologikoki eta administraso de... mailan de... egin agia de... zeez de... ikusten de... ari baiikinen. De... Soluzioak de... eta de... emaititzak de... or dira gaur de... egon de... beraz eztuko azketa de... mantentzekorik.keta de... iran horgete izan azketa atxikiko ginuen ondadakinak tratatu behar baiiz bai ala bai. Be baiz. de... realite ditozen.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 Eta ekainaren leheneko ego nortan ere bukatzen da, Frantxe Estaduak, asketa zentruari eman zuen, erabiltzeko baimenaren EPA, asketa etxiko dela, eta horren kontra borrokatzen ziren defensa elkartekoan leheko kutasunak, edo jardukipenak entzunen ditugu, zorziak eterritako berri xailian. Bestalde, hondamendi natural bezala ekarriak izan dira, euskal erriko lauerri, Bi milata amala gertatu eurite ondorioz makurra izan ziren beskoitze azparne makia eta ustaitzen bereziki euria untxiak egin zituen ura catera ziren eta desmochak izan ziren lau egiorietako jendiak belen assurentzetar atjo dira deklaratzen giterat zerbait makur ukan bali mansutena Eta ez dute ulertzen zergatik klodoli angeluko uzapezak beren eskola estea erabaki duena. Anuko Tivoli ama eskolako ita zazpi ikasleaka. zuten laro bat eskolarat bidaltzeko xeea aurkeztu du Tivoli elkarteten etxe bilakahazteko burrasuak aserre, tiboli eskola txipia dela, eh, preseski, hori dela aurrek balintza honetan ikasteko manereta ikbat. Hauzapesak, hauteskunde kampañan elkarteen etxe bat izemaitiak ezinduela eskola bat estela teraman salatzen dute burrasuek ez tira adosberaz eriko etxeak hartzuduen erabakiarekin eta elduden xartzean tiboli eskolan izena eman nen luketen aurren zerrenda osatzen ari dira. Elburua, oita bosteik asle bilzea, Hase bat gehiago ideki dezaten eskola, etxi ordez, peticione bat ere abiatu dute, interneten bidez eta gutun, bat ideki, edo gutun ideki bat idatzi diote, hauza pesari burra sorien kesua, zork seketeritako berrietan ere entzunen dugu. Eta beriki karguak edo delegazioniak ordezkalitzak banatuak izan dira akitania limuzen eta poatu charante eskualde eta eta reiten alda departamentua unza ordezkatua dela Bernard turri, maitie, edo, Mathieu Berger Sandrine Dervil, Charline Clavoabadi edo Andie Sainte-Marie, chaili importante eta naliko dira emendika inzina Andie, andie Sainte-Marie Landibartarrak Eta lasten dauku serdi den kargu liak. Ikusten daralik ekarguen banak eta bidu ezen zait e, baietz. Bon, badira adiananik e, bi lehendakari orde odokor e, departamentukoak, bat biharnokoa beraz, e, beinatuturi gure zerrenda buruazena, beraz, e, ekonomiaren eta garapeno ekonomikoaren lehendakari orde bilakatzen dena, eta sandrin nervil beraz angiruko autetxikaztea, e, turismoaz arduatuko dena, Hortaz gain, Mathio Berge Baionakoa badu delegazio importante bat, e, zeraiteko importanteena, erena baita eta erudorosko guziaren delegatu horokor bilakatzen da, baita ere haide portu eta portu guzietaz. Hori batetik, eta gero gehitu behar dut ere, naizta ez den ofiziala, enbendazagun laborantza batzordea, nita azgain, laborantza batzordea ere eskoleriko autetsi batek zuzenduko du lehen dakarigisa, eta hau da beraz aliz lehiziak ezar garaztara. Eta honek, men diari, loturik diren, laborantza, hartzeingoa, turisma, leheraguneak, eta mugaz gaindikoa, emanak edarraiki beharko ditu, hain ezen Mendi politika horoko agaren delegazionia bat dut, erren mendian, mendiguneetan eta mendian ez dira bakarrik uh, arzainak edo laborariak uh, eragile aktiboak, beste hainbat jendek edo lekartek ere mendia uh, maiti dute, menditik bizitzen aldira eta mendia praktikatzen dute, erren behitu dut, turismoak ere badu ikusteko eh, mendiko politikarekin, beste hainbat sektoretan ere mendiak mendiko politika, hainbat eragiria desberdinen artean eramiten da, laborantza horitarik bat da, beran eh, adibidez nere emisionio eh, hortan badut ere eh, eski estazionen eh, kudeaketaren eh, mailan ildoak lantzea eta zehaztea, Eta jo geren noski, bizten dela, laborarekin eta laborantza munduarekin, jakinez laborantza ere oraindik adibidez eskolegian eta bihar nuan indar ekonomiko importanteak gelditzen dela. Eta behaz, elkarlana hor aktibatu beharko da, erakile batzutan arras ezberdinen artean, oroko horrean eta puntan enpuntan, mendiko politika orekatu eta zentuzkoa eramitekoa entzina. Eta, handia izan temanrik, gehitu dauku, bere ardurapeko politiko orokorra konsentsualki edo elgarra ditzean ere maiteko naikundea duela, atik lehen tasuna eman nahi duela, bere sensibilitatik urbilden laborantza errikoi iraunkor eta kalitatezkoari. Pascal eta Eva Rouxelene horrek egin dira, atzo miaritzena, hauen hilketa zakusatuak diren bi scheme presjon de gratuwek, burrachon horrek eta horietara joaiteko baimena da presjon de gratuwek, burrachon baimena galdatu azuten, bayona presjon onartu diote, donda horrek eta rata, artik at, monomarxanen presjon den anaisarenari onartu Segi gazte mogimendua Espainiako hausitegiek erakunde terrorista bezala ekarri zuten, horren xalatzeko gazte batzuek a zorsi autobidean jarri ziren, bidearen mozteko, hori 2000 eta zazpiku urtarridean gertatu zen, dola behatzi urte beraz, ekintza horrentzat bos gazte hastezken untan atzo beharrek ziren, donostiako auzitegian horietarik hiru ez dira hausitegirat agertu, jubiak horien bilatzeko eta arrastatzeko manua eman du. Erretretatuek erozteko ahal gehiago nahi lukete eta horren galdeiteko mobilizatuko dira marxoaren amagian. Elgiretara zebat egitekoa dute egun ortean bai honan, xarra randen emendatzean nahi dute eta ere bizi guztian lan egin duten ekizdezaten zmika baino apalagoko erretreta altsa. Endaiako eriko etxeak Euskararen hilabetiaren karietarat, frantxeas administrazioaren menpediren izkuntza gutituen foroa antolatuko du, martxoren emezorzian eta horrat, Aljazia, Oksitania, Bretaña, Ipar-Gatalunia edo Korsikatik dira, ordezkariak eta foroaren helburua izain da, eksperientzien elgar trukatzea berezikia, ito grazkin. Endaian Euskaraz, hilabetearen egitaraguari, martxoaren omarrean abia da emanen dio, endaiko erriko etxeak. Urtero bezala erriko elkartek proposaturiko kulturitzordu, atalier eta ikusgarri bat izango da. Eta horrez gain ausnarketarako beta emanen duen mainguru bat. Horten Euskara bezala, Frantziako estatuan diren izkuntza gutxituen inguruko fonun bat proposatu dute, martxoaren emesortzian egiteko. Alsazia, Oksitania, Bretania Ipar Katalunya eta Korsikatik, Ordezkariak izango badira ere, esan gabe doa Euskalaren errealitatea ere partekatu alizanen dutela bertan. Pascal Lindo, Euskal Konfederazioko kidea. Abiatuko gira lege diari buruz. Ze eh? juridikoan haritzen giren lehenik eh, nahi dugu jakin. Z, nunbait zer dira gaur egungo legeak. Babesten edo kuadratzen gaituztenak. Hau da lehen gauza, gero hasiko girekusten zer egiten den kuadro... Tinko horretan, nik ala pentsatzen dutazteko, zer egiten den susen. Eta gehoztik, behriz, hor diputatu eta hainbertze legegile uh, uh, batzuk uh, go, izan entida hor, eta nahi ditugu entzun ere, jakiteko, susen nola gertatzen alden uh, eta nola inzinatzena direen gauzazak Frantziako Estatuan diren hizkuntza gutxituen eta kulturen garapenaren alde ari diren pertsonak eta eraile ezberdinak bilduko dira. Parte hartzaileen artean Jerome Parrilla ekialdeko Pirineoetako departamenduko Kontseiluko kidea argitsu etxai euskararen gizarte erakundearen Kontseiluko kidea Paul Molak diputatua eta tokiko hizkuntzain inguruko ikerketa taldeko kidea eta Silbianalo diputatua besteak beste. Hori dena behaz martxoren emezorzian, foro hortan parte hartu nahi balimea duziek aldeina da. Izenak aintzin ditik emaitia, bada telefonoko zenbaki bat, ale batetik e, goguan reski atxik diteikena, zerobost berroita emezzi, berroita zorzi, oita iru, bialdiz, berroita zorzi, oita iru, oita iru, eta bestalde webgunia, edo interneta helbidea ere bada, euskaraabildua handaia.com euskaraabildua handaia.com Debate bat, erri elkargo bakarrazi paralearen zat, zergatik eta zertarako, eta zuk zergiozu, debate hori, aratsaliontan, seiak eta erditan, izanen da, de eneri irikia bidarten, bidarteko, kilolak gelan. Laborantxa xaloinean, Euskal Agazako urdeetan xaristatuak izan dira atzo eh, Oteiza, lebatetik, eta besta lehora erreko Lui Garai, ostegununtan, departamenduaren eguna ospatzen dela, horretarazten dauzieta eta eta futbolian, Espainiak oligaren kondu, Eibarrek barda galdu du zebilan 0 bat, Bilboko atletikeka atik ederki idabazi, deportibo kurunaren kontra, lau eta bat. Eta dugu, goiz berri saioarekin, segitzeko eta aktualitatearekin ere, denborabelian, charlot eta eh, batxitea, zazpion milion euro errefusiatuen krisiaren kompontzeko. Europak komisioaren proiektua daau, aldia da hau, lehen aldiada egin oktako neugri bat terrabakitzen dela, lehen lehoan diren erialdez emana izanen zai, diru hori greziaria dibidez, DIRU samaren EGDIA BERREALA ERABILTZEN ALKO DA ETA gainatekoa ONDOKO BI URTE TERDIETAN ATRIBEA ETA JANARIAS EGURTATZEKO BALIATU nahi DA UNTSAL FUNTSORI IRU GAREN MUNDUKO EGIALDEAN LAGUNTZEKO ATXIKIA ZANE ZERBAITIK ERTATZEN BALITZE HOGEN BALIATZEAK ORAIN POLEMIKA sortu SOGTUDU ZAUDI ARRABIAK LIBANURI PRESUA EGITEN DIO Ezbola aldehdi politiko-militak siitak, Sirian basiaren alde eginduen eskursartzeaz kesu dira saudiakak, iranen aliatuak dira gainera ezbolako hauek. Um, Hanberda, hauzo egietako gazten bere ganatzea ere leporatzen dietela, tirabirak lehenagotik asiak ziren, almanak telebista katearen edapena trabatzen zuen jadanik saudi arabiak, eta libaneko ahmada ez dute gehiago laguntzen beste zigor batzure egitekoak dira. Zigorrak uh, Ipar uh, Korearen kontrahire. Nazio Batuetako Sekuritate Kontseiluak eh, bozkatu ditu Atzo Zigor Horiek urteaztapeneko misil nukleak jautitzen kontra asaldatzeko Ipar Koreatik eta Ipar Koreara doazen untziguziak miatzeko manua dute Nazio Batuetako kideek eh, ikatza burdina eta mat, metal baliotxoen saltea debekatuada. Hipparkoreako banko agentzia guztiak etxiber dituzte eta kesua erakusteko piangek piang zer egin dugu izuntan luz apen laburzeko michirak jaurtiki, japoneako itxasuan. Lehenu txegitea Pedro Sánchez entzata. Egunta goita marboz alde, behi egunta emerezi kontra gobernu buru autatua izzaiteko Madrileko lege biltzajaren haitzinean aurkestentzen pso rentzata, bi hilabeteko atzera kontua asia da beraz, haute eskundeak behiz deitu haitzin. Goizberiko gomita zuzenean euskali ratietan. Res linguistikoaren gainditzea itzemaiten daukute et telp taileren bitartez Euskaraz lasai bizitzeko trukoak aipatzen dauzkigute Ainize Madariaga eta Maialen Torek ortzegun untako Galderak egin Goizbegiren Facebook edo Twitteraren bitartez Eta haroaren itzule bat inendugu horain gure baztexak denetan Sibirutik edo lapur dira ino baztexak bustitziak dira bainan momentean toki gehienetan egia ekan ateri zeru izigarrik goibelarekin ahatika. Temperaturen aldetik Sibiruan zazpi gradoren hingurian a, gira. Hemen usteitzen behatzi gradorekin eta hendai aldean sortzi gradorekin. A, katialin a, ze aruduziak duenibane garazin egunan? Hemen ere, eh, biziki lano frango dugu eta euri perlak ere arbolena darretan euri eginduela eta eginen duela mementuko ateri ageriko ondoko orenetan. Ilesker zuri bai ageriko bai me sustut egin duzun bezala euri ahipatzen digute eskuinezker euri arriskuak badirela, Ala ere, Ramerdaz, son baitzuek xantza ukanen dituztela, iguzkeagertze tipi batzuk aipatzen dituzte, baina nori harratxale uh, huntan ere behitzere desagertuko dira eta ode eta euria nagusi dira baizik gure bazteretan. Manaldiaren zentzu da transmisia. Eta transmisia agertatzen bada, inork ez du zatzen zen bat irauten dut. Kulturalea. Segu Beik ni galtzeko tian Egunero goizeko hamaiketan eta atxaleko hiruak territatan maila garekin Kultur alea. garbi el garekin eraiki dezagun gure ondarkinen geroa oh iukeria dau a roupa sharak el carteli e maintenant Ez dut ikusten zer herrokeria den, eta igatuenak botatzen dira. E, b, ez, da deus botatzen, irakortu berri dut, oialtsa harrek oraino beren baliua badutera industrian trapu bezala, edo isolazionean fabrikatziko ere. Ha, higarria da. Ha, ah, ikusten dozo, ez ditaike uz pixka bat egin behar zule armai duetan. Oialtsik inuntzienet okia katsemanen dituzue, jeto moen webgunean.